Увійшов Василь. Він приніс пляшку горілки на всяку оказію припасину та кусисько старого, пересоленого, аж пожовклого, грубого салиська. Є чарка, є закуска. Григорчук оком на все либнув і запакав швидко цигарку та ніково, ніби йому чогось соромно стало, засовався на лаві. Вичував, мабуть, інстинктом, і разом боявся, щоб не втекла все-таки чарка, що то на нього облаву робиться. Намагався щось ніби протестувати. Та знаєте, воно якось е, це зовсім того, а все-таки і не знаходить слів, щоб висловитись. Вже вибачайте, каже Матвій, баби моєї немає дома, а вона те все припекла б, може, смаженню яку б. О, що ви, що, господи, та й цього доволі, для такого гостя, господи, у нас гості не дуже пороги оббивають, звісно, на хуторі, ну, так, заживайте. І Матвій Дебелою, порепаною мозолистою рукою підсовує гостеві чарку, підсовує незграбну, чарку налив щиру, від щирого серця. Горілка переливається і хлюпається на настільник. Е, протестує Григорчук. Е, дядьку Матвію, так не годиться, перший господар. Ні, я чоловік тверезий, розводить руками господар. І при цьому головою та виразом обличчя намагається пояснити, який то він чоловік тверезий. А вираз страждальний, відразливий, ніби та горілка вже в його роті та горлі пече смертельно. Повірте, каже, що не можу. Тридцять літ не п'ю. Парубкував, не пив. От не такий, знаєте, характер. Противиться. Ото часом присилують, вип'єм, все виблюю на другий день. Характер такий. Випийте, випийте, сусіди, і все та закусіть. От уже й вечір незабаром шкода, що старої немає. Ну, згоджується Григорчук. «Як не можна, то не можна. Є такі характери. Не приймай її годі. Так, дай-бо здоров'я. Пийте на здоров'я». Григорчук правою рукою бере чарку, хвильку тримає її, оповідаючи, що давно вже не мав нагоду, а лишень позавчора якось зійшло було. Лівою рукою витер свої рідкі рижуваті вуса, а тоді аж за одним хилом переляв чарку в рот. Скривився жахливо, Головою похитав і здорово крякнув. «Міцна каналія!» – сказав. «Ну, то ще й на другу ногу просю», – говорить Матвій. «Е, тоді вже і додому не долізу. Що ви хочете, щоб заночував тут? І щоб то? Від одної чарки? Ну, годі, випийте. А як і заночувати? Діти малі за вами не плачуть. А місце у нас знайдеться. Ось худко і стара вернеться. Ну, на здоров'ячко». Випийте. Увесь цей час Григорчук чекав і не піддавався, хоча йому, мабуть, більше хотілося закусити неприємний горілчаний смак, ніж випити. Одначе все-таки випив ще одну чарку, а тоді щойно закусив, похваливши, розуміється, добре старе салисько. Матвій же все поривається спомини свої оповідати. Притому під краї та під краї хліба, сала, підсовує огірки. Так ото, знаєте, куми, невідомо, чому Матвій назвав Григорчука кумом, оті ото чехи, вони нас ограбували так, але вони нас і розуму навчили. От ми тепер бідкаємось, де воно худобу пасти. Але коли ще я був пастухом, то там. Ну, де тепер такі розкішні колонії з садами та хмельницями? Все одні ліси та пустарі були. По пасу для худоби. Куди не кинь оком, ліс, галява, знов ліс, вовки одні панували. Дерево ж яке було, хто його зїв, то просто диво дивне. А все сталося за чотири десятки літ. Але ви їжте, їжте. Вечір уже хутко. Не церемонтись.